היפופוטאנס! שניים בצלחת תוכנית ניסיונית ונמצא איתנו באולפן ישעיה יש בודניו, קרב טוב ושלום רב אני לא רב ואני בודניו אתה, אתה ידוע בציבור כספונזר של התוכנית שלנו לכל אורכה נכון! תמשיך, תמשיך לספר עליי. כן, אתה ממציא דגול. אבל דרכו של ממציא מלאה בחתחתים ובטטטים. כלומר, מה אתה מתכוון? כלומר, ההתחלה הייתה קשה מאוד, אני המצאתי את האסלה. אתה המצאת את אבל אף אחד לא רצה לקנות את זה, עד שבאמנו וואל הזה שהמציא את החור באסלה, הרוויח מיליונים. אז מה בכל זאת הבאת לעולם? ההצלחה הראשונה שלי הייתה הפחח של הבבלה. הפחח של הבבלה? הפחח של הבבלה. מה זה בדיוק הפח של הוואבלה? הפח של הוואבלה. נכון על וואבלה יש מרובעים קטנים. נכון, כן. נכון, מרובעים קטנים על הוואבלה. אז אני המצאתי את המרובעים האלה. אתה המצאת את המרובעים האלה? חשבתי שזה עם הטוסטר. זה אני המצאתי. בהתחלה הוואפלות היו חלקות, כל העולם. עד שאני באתי עם החותמת חזקה כזאת עם מרובעים קטנים, וכשמייצרים את הוואפלות, אני לוקח את דופק להם, ולא פחו אני עושה להם. אני מבין, לא מבין. זה הפחק של הוואפלה. כן, נו, בסדר, ומה, לא? אני גם המצאתי את הקחק של הבייגלה. הקחק של הבייגלה?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 מה זה הפשט של הבוקס? הפשט של הבוקס. נכון, אתה רואה סרטי קארטה, בחיים אתה חוטף מכות, נראה לי תכתוב עוד מעט. נכון. אומרים, תמיד אתה שומע פשט זה אתה עם פשט של אני פעמיים, תמיד אני, כולכם אני. פעם היה, ראית סרט קארטה, היית שומע לו קראטה, קראטה, קראטה, בוקס. מה זה מגוחה? אז אני המצאתי את הפשט של הבוקס. מיד לקחו את זה לכל הסרטי קארטה, זה היה היסטרי. תחשוב, אני יושב בסלון, נכנס שניים בצלחת.